Beraz, eh, arteaz interesatuko gara, datozen eh, minutuetan, eta horretarako larraitzu ugarte mendia, eh, ba, markolaria eta marrazketa irakaslea dugu gurean. Kaixo, larraitz, zer moduz? Kaixo, aito, bueno, Gaurkoan beste emakume batekin, eh, beste emakume artista batekin jarraituko dugu, kasuanetan hainua eh, lartzaban, ondarrutarra. E, bueno, ba, guazen, e, ba, artista, onini buruz, eh, bueno, va quase me mastista oniburusei hitze giteran, pizka bat egin aurkezpena. Eh, bai, begira, ba Ainhoa Larzabal eh dugu, zuk esan dizuen bezala, eta 50 54 urte ditu egun, bai? E, duela urte de xentea Iruinan bizi dela, bai? Eh Ainhoa eh 1992an lizentziatu zen Arte derretan eta Arrezkerozti gordutikan dabil marrezketa irakasle Iruinan. E, bizpairu e, erakusketak eta egin ditu e, ba, Euskal Herri guztikan Baina ordutik aurrera badabil, ba batez ere beretzea bertan egona naiz eta ba, erakuske eta bat dirudi, ezta? Ustez azkenean artista guztien etxeak bezala eta ba, baditu eh ba ezak izen bat e, Margo eta, eta Marrazki eta bai. Eh, bueno, ehaino ataz hitzeiteko E, Ainoa berari eskatu nion, mesedez, ea deskribaz ezaken, pixka bat zertan zebilen, ez, momentu honetan. Ze hibilida, ba, sanbezela, margoakiten, kuadroak, oleoakin, akrilikoarekin, tinta a, e, asko ere maite du. Eta, ba, azken aldian, omen dabil tintaarekin, ba, soen inguruan. Eta holako, testutxo polituat eh, aitorre bializian. Badoz, ba, aurrera. Bai, bai. Ba, irakurreko ditu pixka bereitzak. Bai, bai? irakurreko ditut. E, teknika asko, frogatu eta gero, nire bidea une honetan tintaren bidea da. Tintarekin lan bakoitzero ikastenoa. Bapa, bapateko tasuna, espero ez dituzun pintzelkadak, tantak, orbanak, zure lanean integratzen jakitea ezinbestekoa da. Hor dago eta ez dago atzetik egit, atzera egiterik. Horrek, zoriare mendeko jolasorrek emozioz betetzen du iru, irudi bakoitza. irudibakoitza. Bereizaera, paperean, bustia edo lehorra egon, erabat aldatzen da, sorkuntza bideak aberasten dituelarik. Gaia, une honetan, basoa zuhaitzak dira. Beti, esan dudan lez, nik kresala dut zainetan, eta basoa bihotze bihotzean Azken finean basoa beste itsaso mota bat da Batzuen batzuetan barea, halaia maitekiro zen, eta besteetan e, e, eta babesten gaituena soinu ederrez betea eta besteetan itsaskia iluna eta ungigarria Zuhaitzek bizitza bat kontatzen dute beren enbor eta adarretan Beren tolestura eta formetan. Sarritan, nago basoan eta beti jasotzen dut zerbait berria nire lanerako. Mm -hmm. Usten dut, aitor, e, testutxo txiki honek edo laburpen honek e, sartzen gaituela bere lanetan... Bete-betean. Ba, noske bai, etz, bai, hongi bai. e, labor biltzen du, azken filian, e, artista hornean, e, bueno, izaera baita, ez da. Hori da, izaera. Nik, bai. e, bagian, gehituko nioke pixka bat, ez? Bai. Nik hainua ezagututa, Ainoa ondarrutara da, eta ondarrutara da izatez, bihotzez, eta xenez, esan badu ba, hor, bere, bai, bai. ondarru bihotzean, ez? Bai. Naizta irunian bizi. <hum> eta egia da, ba, ondarru itxaso ertzean bai. dagoen herri bat dela, bizkaian, eta... E, gero badu gertu-gertu ez ba, Euskal Herriola den partetikan mendia mai, mai. eta orduan berak, e, konparazio polita egiten du ez, itxasoak dakan e, ahunditasun horretan eromen hori ez, mai. edo ba, soak ekardezak ba, gauza bera ez, momentu batean sartu ezkero enbor arte mai. horretatik eta mm -hmm. hori da berari erakartzen diona, edo maite duen giro hori Egia da inoa, e, alduen gehienetan e, badoa e, ondarrura ez, eta hartzen du kresalaren usai hori ez, Bye. eta sartzen du zainetan. Eta esaten du horren e, ordez bestela ere baduela mendia ez. Uh -huh. Eta bueno, usteet bere lanetan izladatzen duela hori deixente ongi. Uh -huh ainoa hartzabal, ondarrutar artistari buruse eh, hitze egiten ari garan eta bueno ba aipatu eh, aipatu zure itsas itsasoa mendia Eh, bueno, ba, bere obrak, bere lanak, eh, bueno, ba, aipatuko ditugu lagin bat, eh, aterako dugu, bai. aipatu zuen lan, eh, neiko zabola edako. Bai. Eta, bueno, ba, asiko gara, ba, zuaitzak, eh, zuaitzen oh, guruan baitare, egin lanak, bueno, ba, aipatzen. Ba, bai, aitor. Hemen, e, bueno, e, bizpairu zuke bezala lan batzuk e, bi alizizkidan eta olako e, autaketa bat egindetan. Eh, lehenengo hoetan zuaitzakai nik jarri diote pixkate zean, zea, e izenburua, bai. Ze irudikatzen dituena bai dira zuaitza, zuaitza darrak, e, mugimendua, bai. Ordua multzokatu dut hiru lanetan. Hiru Irulan hauek e tinta zehinda daude, lehenengo ha, tinta soiean bestebiak e aldiz tinta eta akriliko zuriarekin lantzen ditu. E, lanak badexentea handia dira, lehenengo agian txikiena, berrogeita zebi, berrogeita mabi baina hurrengoak, e, larrogeita malau bider, irurogeita mar, eta berrogeita zebi, berrogeita bi pixka txikiagoak beste ahondiagoa. E, bertan ikus daitezke, e, esan dugu ez, zurrun horretan sartzen dela inoa, baina nik esango duke, zurrun horretan, egiten duela horrelako lupa bat jarri eta hautatzen ditu momentu horretako bi adar edo bi zuaitz edo, edo mugimendu bat, ez? Lehenengo bietan erik gogora ekartzen ditu behintzat, e, e, igual lehenengoa estatikoa izango litzateken zerbait, bien bor hor, eh dertasunez eta gero eh batzu tinta zein dituen orban hoiek izango liratekenak ba, edo fondoko paisaiaren ez ehostoen bilduma bat edo eh oreka bat sortzen du nahiko simetrikoa dela esango nuke zeren ezkerrezkuin daude bi bi eta gero orbanak ere nahiko homogeneo egin ditu eskerreskuin nahiko eh, kaos horretan izan ziteke nahi guale basoak, bera, nahiko ordenatua hartzen duela esango nukeenik eh, lupa horretan, ez? Uhum. Bigarrena, tinta eta akriliko zurian egiten duena, bueno, Euskarri ja, elenengoan ez dudan esan da papera, ez? Baina, bigarrena, papera da ere, baina da, arrosazko papera, da papera berezi bereziba, finagoa da, aitor. Bai. Eta bertan, Egin du holako gauza fin fin bat horizonte horizontalean, eh horizontala dauka lanak eta egin ditu ezkerreskuin holako eh eh batzuk dirudienak e, bertan e, mugimendua dagoela, ezta? Da? Bai. Ikus dezakegu ai aire hazea edo aizean, e, bai, bai, Mugetuko, Hori problem, da. Bai. Hori da, lehenengo estatiko ikusiko ikusten, bada, ikusten degun bezala, bestean ikusiko nuke ulako, baina nahiko zuti, ez, nahiko xuabea ez, uhum. bigarrenean. Gauza, bera, e, testoan ongi azaldu duen bezala inoak egiten duena dira orbanak eta orbano horiek eramaten diote, ba, marrazki, behin betiko marrazki horretara, ez? Beti ere e, momentutxo hori edo puskatxo horretan fijatuta, ez? Bai, bai. Eta azkenekoa, bueno, multzoko e, irut, irukote horren azkena, bapiskaban daazten dira bigauzak, esango nukenik. Ba, daude fondoan, e, zuaitz mordo bat ez, iaia e, iaran, ia, bada, lerrokatua daudela ezkerreskuin badirudi. Bai. Baina lehenengo planoan bi gurutzatzen dira ez, azkenean bai. dinamismoa mugimendua piskatematen. Erortzen ari. Ba, hori da, eroriko direla ez, erortzea bai. raudela do imaginatu genezake baia adin bateko zoidiz batzu direla ba, edo haizeak mugitu dituen horiek, ez? Ta jolasten du zurruntasun fondoko zurruntasun edo orden horrekin eta apurtzen du aurreko mugimenduarekin, ez? ederra benetan lana dudarik bai. dudarik dudarikabe bai. beraz bueno eh, ainoa larzabal la, artistaren la, obrari buruz eh, bere lanei buruz hitz egiten ari garan eh, eh bueno suaitzen inguruan egindako eh, lanak aipatugu ditugu eta oraingoan eta segidan bueno ba, baita hor eh, aipatuko dugu suaitzak agertzen direla baina baitare animaliak edo kasu batzutan nik gutxienez ez dakite eh, ikusten txoriak direla gerturatzen direna. Bai, bai. Hoei ba, ek aipatuko ditugu Bai, bai, bai bi, bi beste multzoka ba, bueno, bikote bat aukeratu dut eta bertan ere tinta ta akriliko zuria erabili ditu teknika bezala, e, bigarrenean e, pintzela ta luma e, euskarriarekin edo e, teknikarekin. Mhm. Uh -huh. E, lehenengoan, zuk esan bezala, berez orbanak dira ez da, baina gerturatzen magera bigarren e, be, lanera, non txori bat ikusten egunan adartxo batian, Horea. izan ziteken ere, e, lehenengo lan honetan, adarroien inguruan, ostoak. ostoak, edo txoria batek daki ez, baina egia da mugimendua eta lehenengo lanean, e, aipatuko nuke, e... Artu duela, ez, badirudilupa hori, eta hartu duela justu zuaitz, enbor eta adartxo horien e, lehiotxo hori. Eta irudikatu duela hor mugimendu horretan berriz, ez. Mm -hmm. Eta ostoak izango diren horiek, ematen digute jokua, ez, irudimenari, ba, e, zuk esan bezala, ba, animaliatxo horiak, Mai. edo piskat irudimenara da. Ta, mugimendura, ez, Mai. jotzen duena. E, teknikknika e, trebea menperatzen duena esango nuke tintarekin hasi hasten dela eta tinta horretan jolastu ondoren orban horiekin eta gero sartzen ditu ere lerro horiek izango e, e, direnak enbor, enborrak eta enbortsoak ez. eta azkenik ikuste dut bukatzen duela e, akriliko zuriarekin ba, pixka bat ba, ikusten dugun lehenengo planoko e, enbor horretan, ba, enborraren testura eta ateratzeko. dut hmm. eh, prozedura hori dela. Bigarrenean bai. aldizaitor, hor bai argi... Hor bai, bai, txoria. txoria ikusten dugu, ez. <laughs> Tan ikusten dugu, nire e, berak e, garrantzia emana izan diola harreri, ez. Ja. Bai, ikusten dugu la enbor txoa eta osto batzuk eta dartsoak, baina berak e, garrantzia iaia ez dago erdian, baina iaia ia erdian eta denako katu du, ez. Txoria, orduan Berari, atentzioa deitu dio momentu horretan edo hori ez. Eta hori irudikatu du. E, aurrekotan ere ez diteza, baina esango nuke nahiko lan freskoa direla, nahiko lan azkarrak, esan nahi dut ez dituenak pasatzen ezak izen bat ordu, pasa genezake genezaken agian bai. akriliko edo oleo batekin, nahiko lan freskoa direla esango nuke, eta beti ere e, momentutxori lupa hori e, lehio hori bilatzera ez. Da hmm. hemen ere lumaren... Lan hori ez azkenan pintzelak ematen digu trazo batez eta lumak babeste bat agian esango nuke finagoa zutieagoa momentukoa ezin ezin dena borratu, ez berak esaten zuen akara orban hori badago paperean eta ja horrekin jolastu behar dut, ja hori badago. Ja. Orduan hortan jolasten da Ma, ere ausardiaz, zerren claro gaizki ateatzen bazaizu ez ja ezindatzeren. Ez bueno, bai. Eta bueno, horrekin jolasten dut ikusten da trebetasuna, baduen trebetasuna. Osongi, bueno, eh jarritu bestelako e, estilo batzuekin, eh, kasu honetan e, bi margo, e, erretratu bat, ez zakete ongi ari naiz ene, erretratu bat eta paisai bat, kolorea, kasu honetan bai. baita ne. Eh? Bai. Basen, no, horreta, e, e, bueno, ba, margo hauetaz, e, ba, bai, itzegitera. Bai. Begira, ba beste, azkenerako utzitut beste bilantxo. Lehenengoan teknika akrilikoak eta tintak dira, eta erretratu bat dela esango nuke. Baina, agian, bere familieetik gertu dagoen erretratu bat izan daiteke ez dakit. Ezu, ez du, ez du izenbururi jarri, beraz hola xe utziko dugu. Eza osolan handia, 86 x 32 cm-tako eh lanbada, paperaren gainean marrazutakoa. Ainhoak asko maite du maite du, euskarri bezala papera. Beste artista batzuk ere ikusi ditugu, ba nola edo eh oialak erabiltzen dituzten bezala, ba, Ainhoak asko maite du papera. Eta ba lana hau nik e, ezagutzen nuen, Eta asko identifikatzen du e, artista bera, inoa bera, e, koloren gatik esango nuke. Nik e, hemen bai ikusten du dala inoa. A inoa laia, irekia, iztuna, e, maitakorra. Eta erretratu honetan nik uste dut osongi izladatu dula bere izatekora, ezta ez izan autoerretratu bat, bai e, identifikatzen du dala bere hortasuna edo esango nuke. Bai. E, bueno, ba, ikusten egun bezala neska bat, esango genuke dela. Neska horrek horrekia urdina du ez da ohikoa hor orduan ausardi hori ere erabilidu bai, ez. Bai. Tintarekin, esango nuke marraztu ondoren, tintarekin egin dituela ba, lehenengo trazoak edo lehenengo marrazkiak Eta gero ja, behin marraztua zaukala irudia sartu du akrilikoa. Akriliko Atakriliko horretan ikusten dugun hula kolore biziak. Erabiltzen dituen batez ere horiak, laranjak, horriak. Bai. Gero urdin hori sartzen du kontraste moduan. Bai. Baina begi berdeak. Begi berdeak. Horrega bai. horrek eman dineripista bat. <laughs> Horretik esan duz familiarena, bai, bai, bai. ez? Bai. Baina egia da e, begirada hori ez da. Bai. Begirada esango nuke e, sakona dela, mm -hmm. sakona, eta eta goxoa aliberean. Hmm. Zerbait ez? E, transmititzen duen egia da, nik kuadroa ikusten duenan tximeletak eta bai. erokeri fantazio hori. Berriro mu mugimendua ez? Mugimendua. Eh, kaso, bai, baita ez? Tximeletaen ba. e, elementu hori horrek e, baitare ba. mugimendua Tximeletak ere azkenean, ez, irudikatzen dira hitor, tximeleta justo jartzeitu hien hartetik, pixka terokeriori, basoen, eroa, sartu gintezke basoan eta sartu zehizkit, bueno, pixka fantasia da gian ere, baina oso ainoa da, oso ainoa oso neska alaia, meslaria eta pixka lotuko dukenik. Ideia postasuna, ez, baina lan honek Badu mugimendua eta dinamismo hori, baina nik ere esango nuke daukala, ozan, herri pixkat bakeare ematen ditu, ozera, bai. e, begirada, e, persona horren be, begiradak ematen dit nahiko... Ez? Seriotasuna, edo ez dakit... Bai. bai... Polita, lan bikaina egiten... Bai, lan polita... Polita, Ei, bai... Gabe, oso lan interesgarria... Eta, bueno, ba... Horramaitzeko e, ba, daukagu beste... Kasuanetan, ba, paisai... Paisai bat, edo, bueno, berriz ere zuaitzak, eh, dira... Berriz ere zuaitzak... Baina, bai. kasuanetan, ba, kolorez... Bai, basoak... Ba, bai... bai. Mm -hmm. Bueno, hemen ere erabili ditu tintak eta akrilikoa... E eh, horizontalean eh jarritako eh eh se formatoko lan bada 70 x 55 cmkoa. Eta hemen aldiz aurrekoa ematen zian bezala piskat alaitasuna. Eta hori, hemen ematen dit baretasuna. Nik hau ikusiko banu ematen dit piskat e, baso horretan sartutakoaren isiltasun hori ez. Basoaren isiltasuna gian eror, e, entzuten dituzu e, zure oinatzak eta e, ostoak erortzen ez. Badiru di, negua dela e, oztorik gabeko e, zuaitzak daudelako hotza sentsazioa amatein neri, ez dakit imaginatzen dut ondarru inguruko baso bat izango izan dela, baina mm -hmm. izan ziteken ere irati bat bai. edo izan ziteken, mm -hmm. eta hortxe, bai kolorea sartu diola, baina gogorara zendit ere hasierako tinten zuaitz horien jolasari. Nik uste, hortik et dela eta bukatu duela Akrilikoak sartu eta lurreko oztu, ez? Euskal Herrianan oikoa den e, kolore e, gorixka, gorixka laranja, goroldioaren kolorea. Polita benetan ere lan, no, Aitor? Bai, bai, du da Ba, bueno, hain noan lartza balen, artista ezagutzeko, ezagutu dugu. Ez dakit zerbait, zerbait gehiago ja maitzeko, azpimarratu nahi duzun. Zerbaite, ba, menio? benetan interesgarria dela, uste lan sakona egiten ari dela e, basoen inguruan, eta beste guztiak bezala, ba, uste dut ainoa ere mereziduen horietako artista bat dela. Do dari gabe, larraitz, esker mila, eh? gurean izatagatik, mila esker. Zue, eitor.